довго плавав у тиші. Я вже взяв собі за звичку вставати рано. Сьогодні мені хотілося неодмінно побачити цілителя, і я дещо тривожився через його вчорашню відсутність. Я похвапцем зібрався і застрибнув у машину, прихопивши записи. Дорогою я трохи перевищив швидкість і посміхався собі під ніс, що коли зіб'ю парочку балійців, дам їм шанс скоріше «Реінкарнуватися». Я зітхнув із полегшенням, коли на вході в кампан почув від молодої жінки «Прошу за мною». Я розслабився, вдихнув пахощі саду і зі щирою радістю привітався з метром Самціяном, коли той прийшов. «Я був дуже розчарований, що ми вчора не зустрілися», – поскаржився я. «Маєте прогрес в осмисленні свого життя?» Так. «От бачите, не дуже-то я вам і потрібен», – усміхнено мовив він. «Ми, як зазвичай, посідали на синовку. То як? Знайшли цікаву інформацію про плацебо?» – поспитався цілитель. «Так, і те, що я прочитав, мене приголомшило», – відверто сказав я. «Я переповів самціянові плоди своїх вчорашніх пошуків на комп'ютері гателю «Аманкіла». «Я гадав, – зізнався я, – що знайду докази ефекту плацебо у випадку недух, в яких роль психіки очевидна, як от-от порушення сну. Та неабияк здивувався, коли прочитав про значення плацебо в лікуванні відчутних хвороб і про його безпосередній вплив на людське тіло. Це вражає». «Так, це правда». Я подумав, шкода, що не проводиться більше досліджень, присвячених використанню механізму віри в лікуванні. Так, особливо враховуючи, що ці відкриття зроблені не вчора. Дві тисячі років тому це вже практикував Ісус Христос. Прошу, про це ніколи не говорять, але Ісус використовував віру людей для того, щоб їх зцілювати. «Це що жарт? Ви намірилися писати код Вінчі 2 Цілитель мовчки нахилився над скриннею з камфорного дерева і на мій подив витяг звідти Біблію. «Ви християнин? Ні, але ж мені не заборонено цікавитися Біблією». Він спокійно погортав книгу, а тоді зачитав уривок. Ось як відповідає Ісус сліпцям, що благають зцілення. Маттея 9:28 Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою. Він справді так сказав: Прочитайте самі, мовив цілитель, простягнувши мені розгорнену Біблію. Зверніть увагу. Він не каже «Я, усемогутній Ісус, маю силу вас зцілити». Ні, він питає сліпців, чи вірять вони в цю його силу, а тоді каже їм дістати те, у що вони вірять. Це зовсім інше. Я все дивувався, ще раз і ще раз перечитував уривок Євангелія у переказі Матея. Це неймовірно. Як міг Ісус Христос знати те, чого у 21 столітті не знає майже ніхто? Як же він так розумів функціонування глибин людської психіки? Мушу визнати, вельме мене схвилювало те, що я щойно дізнався. Голос цілителя вивів мене із задуми. Американський науковець нещодавно провів дослідження дієвості всіх видів лікування, що в наш час використовується в боротьбі з раком. Він спирався на результати дослідження, проведеного в групі хворих. Результати показали доволі багато невідповідностей, що спонукало науковця продовжити дослідження – Урешті він виявив, що всі хворі із ціленої групи отримували різні види лікування, проте всі мали дещо спільне. Що? Усі, хто одужав, були від початку переконані, що лікування допоможе. Вони мали абсолютну віру у своїх лікарів і їхній вибір лікування. Для цих людей зцілення було само собою зрозумілим. Отже, байдуже, яке лікування, головне у нього вірити? Певною мірою так. Здуріти можна, але ж рак не є психосоматичним захворюванням. Наявність цієї недуги в організмі можна беззаперечно підтвердити. Досі невідомі всі можливі причини виникнення раку. Схоже, має значення спадковий чинник, екологічні проблеми, забруднення, харчування тощо, але, можливо, у деяких випадках наявні також психологічні причини, що лишаються невідомими. Тобто, кілька років тому сталося дещо бентежне, що ніхто не зміг пояснити. Що ж саме? У США жінка, в якої виявили симптоми раку крові, лейкемії, потрапила у відділення невідкладної медичної допомоги. У неї відразу взяли аналіз крові, що показав типові ознаки лейкемії. За протоколом лікарі необхідно зробити другий аналіз щоб підтвердити результати першого. І от другий аналіз дав абсолютно нормальні показники. Здивовані лікарі вирішили повторити аналіз, і третій дав результати, ідентичні першому. Лікарі дійшли висновку, що другий аналіз було зроблено не як слід, і його результати хибні. Щоб мати певність, вони зробили четвертий аналіз, і той підтвердив результати другого. Бентега і нерозуміння. Пізніше лікарям стало відомо, що пацієнтка була хвора на роздвоєння особистості. Вона могла будь-якої миті змінити ідентичність. Виявилося, зміни траплялися між заборами крові. Одну з особливостей жінки рак уразив, а другу – ні. Але ж ішлося про одну людину. Саме так. У голові не вкладається. Це загадка. Її так і не змогли пояснити. Мене вразило почути, я знову захопився ідеєю про те, що коли науковці проведуть відповідні дослідження, можливості медицини суттєво зростуть. На завершення теми здоров'я розповім ще один цікавий факт. Тривалість життя людей, що вірять у Бога і регулярно дотримуються обрядів своєї релігії – байдуже якої на 29% перевищує тривалість життя решти. Знаєте, тепер у мене ніщо не дивує. Як я вже казав, попереднього разу переконання не судять, але можна цікавитися їхніми наслідками. Отже, ніхто не може довести існування Бога, але ми знаємо, що один із наслідків віри у Бога – довголіття». «Ну, то, мабуть, я знову почну ходити в церкву по неділях?» «Не впевнений, що це допоможе. Важить насамперед віра, а не вчинки. Навіть якщо і духовництву це добре відомо, ритуали підтримують віру. До речі, що це у вас за медальйон?» «Оце, – уточнив я, вказуючи на гуганодський хрестик у мене на шиї, – так. Його подарував мені покійний батько. Він казав, що хрестик принесе мені щастя. Мені дуже дорога ця річ, бо це батьків подарунок. Чимало людей так сильно вірять у свої талісмани, що бояться виходити без них із дому. Та й я не радив би їм цього робити. Сьогодні я знов удостоївся вправа паласувати липким пригощенням. Я побачив молодожинку – із тацею в руках і криво посміхаючись почав вигадувати, як би викрутитися і нікого не образити. «Дуже мило із вашого боку, але я не хочу зловживати вашою гостинністю. Нам приємно вас пригощати», – на мою прикрість озвалася жінка. Я почувався зобов'язаним прийняти почастунок. «Ну гаразд, я тоді візьму зовсім трішечки, бо вже багатьку з'їв сьогодні вранці». Жінка простягнула тарілку, мені, потім пригостила метра Самціана і вийшла. Цілитель завважив мою ніяковість і широко всміхнувся. Його це, схоже, розважило. «Чому ви знову збрехали?» «Я не збирався заперечувати, чи далі брехати, та й навіщо? Це б нічого не дало, цілитель читав мої думки». Щоб не ображати вас словами про те, що не люблю вашої їжі і ненавиджу їсти на балійський лад, бо руки потім липкі. Якщо я не можу цього зрозуміти і ображаюся, це моя проблема, не ваша. Прошу, ображає не зміст відмови, а те, як вона зроблена. Як сформульована? Якщо подати її, скажімо, як подяку людині за її позитивні наміри, про образу не йдеться. А коли людина надміру вразлива, тоді це певною мірою її проблема, не ваша. Знаєте, гадаю, я так вчинив ще й тому, що це було простіше, ніж пояснювати правду. А це ви себе марно заспокоюєте. Коли ви не кажете людям правди, у них виникає спокуса не зважати на ваші аргументи, що спонукає вас знову брехати. До речі, саме так і сталося з вами. Урешті-решт ви ж мушені робити щось проти волі. Наприклад, частуватися стравою, травою, що вам не до вподоби. Ви дістаєте подвійне покарання. Подвійне? Так. Тому що обманювати – це передусім завдавати шкоди собі. Обман ніби генерує негативну енергію, що людина собі накопичує. Спробуйте говорити правду. От побачите, це мов ковток свободи. Ураз відчуєте велике полегшення. Слово «полегшення» звучало «переконливо». Приємна обіцянка, як для людини, що мусила запхатися липкими і тлустими солодощами. Коли вже мова зайшла про правду, я не виконав вашого вчорашнього завдання, не піднявся на гору скуво. Я не здивований. Мені не хотілося, тому я не зробив цього. І як воно вам? Просто казати правду. Визнаю, це справді приємно, відчуття хороше. бо. «А інші мої завдання виконали?» «Так, я виклав на папері, як собі бачу, ідеальне життя. Я також занотував усе, що мені заважає зіснити цю мрію». Я витягну нотатки зачитав опис життя, про яке мріяв. Цілитель мовчки мене слухав. «Приємно відчувати, що хтось уважно ставиться до твоїх бажань. Нічого не коментує, не перебуває» не відраджує, не пропонує чогось, на його думку, ліпшого. О, скільки я наслухався від любителів саботувати мрії, що набридають своїм. Я б на твоєму місці або й гірше пророкують негативні наслідки моїх задумів. Якщо ти так зробиш, тобі загрожує. Коли я завершив, цілитель трохи помовчав, просто мене спитав. Звідки ви знаєте, що це життя зробить вас щасливим? Я це відчуваю. Неодноразово уявляв, то все і щоразу виникало однакове відчуття, однакове задоволення, та річ у тім, що коли я не уявляю такого життя, не маю інших бажань. А коли ви бачите себе в цьому житті, як гадаєте, чи є щось таке, що ви могли б утратити, щось із вашого нинішнього становища? Нічого, абсолютно нічого. Чудово. Перш ніж розбирати детально, я б хотів довідатися, з якої причини описане вами життя досі не є вашим, що призвело до того, що ваш нинішній шлях суттєво відрізняється від того, яким ви прагнули б іти. Я гадаю, мені просто не пощастило. Для того, щоб досягти успіху в житті, потрібне візіння, а я невдачливий. «Ви от допіру казали, що ви не релігійний чоловік», – мовив цілитель, посміхаючись. «А бачте, який запобонний! Я не вірю у везіння. Я вважаю, що кожному в житті трапляються різноманітні можливості, проте дехто вміє їх побачити і скористатися, а дехто – ні. Можливо». Нещодавно, якщо пам'ять мені не зраджує, в Європі провели дуже цікавий експеримент. Були залучені добровольці, декотрі вважали себе таланистими, декотрі – безталанниками. Кожному видали газету і призначили кілька хвилин на завдання порахувати точну кількість опублікованих у ній фотографій. За кілька хвилин кожен учасник натрапляв на чималу вкладку посередині газети, де було написано великими літерами. Продовжувати підрахунок немає сенсу. У цій газеті 46 фотографій. Люди, що вважали себе таланистами, усі як один припинили виконувати завдання після цього повідомлення. Згорнули газети і сказали дослідникові – Тут 46 фотографій. А як, гадаєте, вчинили люди, що вважали себе безталанниками? Не знаю. Мабуть, подумали, що це пастка і рахували до кінця, щоб пересвідчитися напевно, перш ніж оголошувати результат. Ні. Вони таки рахували далі і проглянули газету до кінця, але коли їх запитали, чому вони не зважили на повідомлення у вкладці, вони всі здивувалися, у вкладці, якій вкладці, жоден її не заважив. Справді цікаво. Так, я переконаний, що ви маєте стільки ж везіння, як усі. Але, мабуть, не звертаєте уваги на можливості, що перед вами відкриваються. Може бути. Я замислився, які ж можливості міг упустити і як склалося б моє життя, якби я їх побачив і використав. Добре, тепер розберемо окремі елементи вашої мрії. Головний елемент – Почати власну справу. Заснувати студію весільної фотографії. Дуже добре. Тепер скажіть, що вам заважається зробити? Узагалі-то я боюся, що не здатний на це, хоч проєкт мене надзвичайно приваблює. Звідки ви взяли, що не здатні? Я це відчуваю. Йдеться про діяльність, що кардинально відрізняється від мого фаху, від того, що я звик робити. Може, це занадто серйозна зміна, і я її не подужаю? Якщо ви спираєтеся тільки на відчуття, то ніяк не можете знати, чи це реальність, чи лише обмежувальне переконання. Мабуть, ви знаєте, коли людина переконує себе, що не здатна на щось. Ні. Коли постає запитання, часто не сформульоване свідомо, на яке вона не має відповіді. Не дуже розумію, про що ви. Наприклад, якщо ви не знаєте, як відповісти на запитання, як конкретно я реалізую цей проєкт. Ви ризикуєте зациклитися на думці «я не здатний його реалізувати» що є обмежувальним переконанням. Отже, я ставлю вам запитання, як ви розраховуєте діяти, щоб цей проєкт став реальністю? Я не знаю. От бачите, поки ви не відповісте на це питання, матимете відчуття, що не здійснити свою мрію. Тепер розумію. Для того, щоб дати відповідь, вам потрібно удатися в подробиці, адже поки ви маєте саме загальне уявлення про ваш проєкт. Ви сприймаєте його як абстрактний, а отже, нездійснений план. Так і є. У мене самі емоції, жодного конкретного плану дій. Емоції позитивні, коли я мрію про результат, а негативні, коли думаю про перехід до дій. Саме так. Ви демістифікуєте цей проєкт, чітко перерахувавши все, що маєте зробити, щоб його реалізувати. Потім слід занотувати по кожному завданню все, що ви вмієте і не вмієте робити. Далі достатньо визначити, як здобути вміння, яких вам бракує». О, мені треба навчитися багато всього, на чому я зараз геть не знаюся. Наприклад, як управляти нехай і маленьким, та все ж певною мірою підприємством. Мені також потрібні й комерційні навички, адже моя фірма повинна набути розголосу, і мені треба бути продавати послуги. Біда в тім, що я не матиме ані часу, ані фінансових можливостей для навчання. Гаразд. Але ж ви також можете задіяти креативний підхід. Не завжди потрібно проходити цілий курс, щоб чогось навчитися. Скажімо, хто з вашого оточення міг би володіти навичками, яких вам бракує, і був би готовий поділитися знаннями? Мій директор без сумніву, компетентний, але про його допомогу не може бути й мови. Тоді хто ще? Мій колишній директор зі школи, де я раніше викладав. Чудово, ви зможете звернутися до нього. Ні. Що вам заважає? Я не відчуваю, що це гарна ідея. Чому? Не знаю, мені не хочеться турбувати його своїми справами. Звідки ви знаєте, що це його потурбує? Спитався цілитель, здивувавшись так Наче я оголосив себе провидцем, спроможним гадувати, що люди подумають. Йому точно не хочеться гаяти час на когось, хто не для нього, ані близькою людиною є, ані родичем. Якби вас попросили дати пораду за вашим фахом, ви б не допомогли? Так, звісно, допоміг би. Цілитель глянув мені вічі Тоді чого ви боїтеся? Спитався він із безмежною лагідністю. У мене знову виникло почуття, що він торкається саме того місця, де треба, і навіть не мусить сильно тиснути, щоб домогтися потрібного ефекту. Поняття «страх» знаходило в мені особливий відгук. Кілька секунд воно гонгом відбивалося в мене в грудях, а вібрації від ударів того гонгу – проникали в глибини мого єства. Тож те, що вийшло на поверхню, видалося мені очевидним. Я боюся почути відмову, тому волію не ризикувати. Мені зробилося соромно від самої лише думки, що колишній керівник дасть мені відкоша. Ваш страх відсум'яться. Ви, з одного боку, боїтеся, що вам відмовлять у проханні а з другого, що вас відштовхнуть. Якщо людина відхиляє ваше прохання, то це не тому, що ви їй не подобаєтеся чи байдужі. Можливо. Насправді ж ви не можете знати, чи буде реакція негативною. Ми не годні відповідати за інших. Ви знатимете, напевно, лише тоді, коли запитаєте. Я ж не мазохіст. Більшість страхів породжені нашою свідомістю. Може, ви не здаєте собі в цьому справи, але вміти звертатися до людей і просити – дуже важливо. Усі люди, що досягли успіху в житті, володіють цим вмінням. Мабуть, я маю інше вміння, що компенсують брак цього. Вам неодмінно треба оволодіти цим. Мало що можна досягти в житті, якщо не вмієш звертатися до людей і просити підтримки, підпори, допомоги, порад, контактів. Перш ніж ми сьогодні попрощаємося, я дам вам завдання, щоб ви повправлялися. Я згодився, але попрохав, щоб мені не довелося дертися на ще якусь гору чи перепливати затоку, маневруючи між акулами. Щодо навичок, яких мені треба набути, щоб реалізувати проєкт, може виникнути одна проблемка. Яка? Неможливо управляти студією самому, хоча б через те, що поки я фотографуватиму, на весіллях у студії нікому буде приймати клієнтів і відповідати на телефонні дзвінки. Отож, мені треба буде найняти одного чи двох працівників – і отут план псується. «Що ви маєте на увазі? Річ у тім, що я підозрюю, що непридатний керувати людьми». «Звідки ви це знаєте?» – спитав цілитель, якого моя відповідь, схоже, розвеселила. Одного разу мого директора не було на роботі, і він попрохав мене його замінити, щоб у разі потреби у школі була відповідальна особа. І як навмисне, така потреба виникла». Один із моїх колег погано почувався, і мені довелося розвести його учніх по інших класах. Але в кожному класі свій розклад, а учні, котрих я довірив іншим викладачам, мали звільнитися тій самій годині, що заплановано за їхнім розкладом. Деякі викладачі запротестували, відмовляючись працювати додаткові години заздалегідь не внесені до їхнього графіка. Я пробував із кожним вести перемовини та дарма. Закінчилося все жахливо. Зрештою, зібрав я усіх учнів у своєму класі, де бракувало місця для такої кількості дітей. Дехто розплакався, я повністю втратив контроль. Усе пішло шкереберть. Наступного дня я побачив на директоровому обличчі зневагу. Я пообіцяв собі, що більше ніколи не повторюю цього досвіду і не намагатимусь керувати людьми. У вас один раз виникли труднощі і ви дійшли висновку, що непридатні до цього? Більше, ніж труднощі, то було фіаско. Ви жодного разу не пробували ще раз? Уникав цього, як міг. Ви колись спостерігали, як дитина вчиться ходити? Дякую за порівняння. У дітей можна понавчатися. Подивіться на дитину, що вчиться ходити. Гадаєте, в неї виходить з першого разу? Вона силкується випростатися і гоп падає. Вельми неприємний провал. Утім, дитина митцю пробує знову. Вона підводиться... І ще раз падає. Дитина впаде близько двох тисяч разів, перш ніж навчиться ходити. Цілитель усміхнувся і додав. Якби всі малята чинили, як ви, міста кишили б людьми, що пересуваються навкарачки. Тобто ви хочете сказати, що я вкотре сформував собі обмежувальне переконання на підставі одної невдачі. Так. І вам без сумніву знадобиться справжнє навчання в галузі управління підприємством. Як я вже казав, це забрало багато часу і грошей, а мені бракує і одного, і другого. Не думаю, що більше, ніж на відпустку на Балі. Я не люблю жертвувати відпустками чи вихідними. Для мене відпочинок це святе то вже вам вирішувати, що для вас важливіше – здійснити мрію чи скористатися відпусткою, мовив сам Ціян, абсолютно нейтральним тоном, що додавав мені волю на мою власну думку. «Я хочу здійснити мрію, але мені буде тяжко обійтися без відпустки. Ви стверджуєте, що здійснення мрії зробить вас щасливим, а чи роблять вас щасливими відпустки». «Щасливий – то занадто сильне слово. Скажімо, вони приносять мені задоволення, і я надаю їм великого значення. За певних обставин нам доводиться робити вибір, тобто відмовлятися від чогось важливого заради того, що важить іще більше», – мовив він найзвичайнішим голосом. «Ненавиджу відмовлятися від будь-чого». «Якщо ви ні до чого не відмовляєтеся, ви утримуєтеся від вибору, а відтак від життя, яке прагнете мати». Цілитель сказав ці слова лагідно, і його погляд був сповнений доброти. «Я завжди вважав, що, уникаючи ухвалення рішень, бережу себе від страждань, а тепер збагнув, що спричинив собі в такий спосіб нещасливе життя». «Зрозумійте мене правильно», – продовжив він. «Я не намагаюся переконати вас більше не їздити у відпустки. Я лише хочу, щоб ви завдали собі справу, що людина не зможе здійснити мрію свого життя, якщо не готова докладати зусиль і якщо знадобиться йти на жертви». Це, звісно, цілком мало сенс, але для зусиль і жертв одного рішення замало. Мені навіть здавалося, що деякі люди народилися такими, обдарованими цією здібністю. Без сумніву, то був не мій випадок. Просування своїм шляхом заради повної самореалізації деколи нагадує сходження на гору. Поки ви цього не зробите, не дізнаєтеся, що витрачені зусилля загострюють задоволення на вершині. Що більше зусилля, то сильніше щастя, яке залишається з вами довше. Я чудово зрозумів натяк і був вдячний цілителю, що він утримався від дошкільних коментарів про те, як я ухилився від сходження на гору Скуво. Мені треба вигадати, мовив самтьян, ніби сам до себе, як схилити вас до міркувань про вибір, зусилля й жертви. Мені так пощастило, що цей чоловік надто мною цікавиться, аж розмірковує, як би спрямувати мої вади в правильне русло, щоб я, попри все, таки навчився того чого мусив навчитися. «Сьогодні ми на цьому зупинимося», – продовжив цілитель. «Але я хочу, щоб до завтра ви спробували подумки перенестися на кілька місяців уперед, уявивши, що вже оволоділи всіма навичками, яких нині вам бракує. Я хочу, щоб ви уявили себе фотографом і потім розповіли мені, як почуваєтеся». «Гаразд!» І останнє. Я пообіцяв дати завдання, що допоможе вам позбутися страху перед зверненням до людей по допомогу, страху перед відмовою. Так, так ось воно. До нашої завтрашньої зустрічі вам треба підходити до людей, до будь-кого на ваш вибір і щось у них просити. Байдуже що, але щоб в голові у вас була мета. Яка? Почути від них заперечну відповідь. Прошу, ви добре розчули. Ви маєте підлаштувати так, щоб люди, до яких ви звертаєтеся, відмовляли вам. Якщо точніше, ви маєте схилити їх до твердої відповіді «ні». Вони мають вимовити це слово. А ваше завдання – отримати до завтра 5 «ні». Гадаю, то буде неважко. Ну, то бажаю добре розважитися. Чекаю на вас завтра вранці. Підводячий сказав цілитель на прощання. «Мушу вам сказати ще одне. Я в суботу вилітаю з Балі додому. Так скоро? А я планував, що ми побачимося ще рази три-чотири. Можна зустрітися завтра і в п'ятницю, а в суботу у мене літак по обіді, хоча можна було б ще зустрітися вранці. В суботу вранці я буду зайнятий». «Шкода, не пощастило мені. Якщо вам важливо зустрітися в останнє в суботу, достатньо поміняти квиток на літак і вилетіти в неділю», – заявив сам Тіан так, ніби то було самозрозуміле. «Це не так легко». У мене такий тип квитка, що доведеться багато доплачувати, аби змінити дату. До того ж мені в понеділок на роботу. Переліт довгий, і я муситиму з литовища відразу їхати на уроки. Я б волів, побачимо завтра, скільки ще важливого вам належить засвоїти, і чи справді потрібна суботня зустріч. Я раптом усвідомив, як мало часу до відльоту, і вирішив одразу взятися до діла. На сьогоднішньому сеансі я зрозумів, що завдання, які цілитель загадував між зустрічами, були недріб'язком, і тепер я постановив собі впоратися з новими неодмінно. Звісно, я без ентузіазму ставився до того, що мусив робити, звертатися до людей із проханнями, але мене розбирала цікавість побачити, що це зрештою мені дасть, адже відтепер я знав напевне, усе, що робить цілитель, має сенс. Я подався в убуд. Бо шукав місця, де є люди із заходу. Звертаючись до балійців, я б лише згаяв час. Ці люди не вміють казати ні. Із чого ж почати? Треба сформулювати такі прохання, що призведуть до відмов. Одне слово я мав влаштувати собі результат, якого зазвичай чим дуже унікав. Мене очікували п'ять категоричних «ні», що я почую від людей, які захочуть мене відшити. Прекрасно! По обідньої години на головній вулиці міста життя вирувало. Чудово! Легше буде приховати мою п'ятикратну ганьбу. «Таксі! Таксі!» – балійці звідусіль закликали туристів. Один, запропонував мені підвести. «Не маю з собою грошей!» «Довезете кути безкоштовно?» – мовив я зі смішком. «Це буде 50 тисяч рупій. Заплатите по дорозі назад?» – відповів таксист, широко всміхнувшись. «Ні, у мене немає грошей. Можна мені задарма?» «Ну добре, ви хороша людина, то нехай для вас 30 тисяч рупій. Ні, мені треба безкоштовно, як подарунок». Гаразд, повезу за двадцять тисяч. Ні, я не можу. Та добре же їдьмо в куту, про ціну вирішимо дорогою, до чогось там домовимося. Давайте, залізайте. Ні, нічого страшного, доїду якось інакше, дякую. Мені дедалі більше робилося ніяково. Ну ж бо, залазьте, кажу вам, домовимося. Усе гаразд, дякую, дякую дуже. Їдьмо. Ні, дякую, я передумав. Не поїду в куту. До побачення. Бо живить потішаючись, чоловік дивився, як я йду геть і схоже думав. Отже, диваки ці західні туристи. Ну от, перша спроба провалилася. Я таки почув п'ять днів, тільки-но я повторював це слово. І чого я взагалі звернувся до балійця, коли вирішив, що то марна справа? Мабуть, тому, що так простіше. Балійці дуже милі, привітні, і з ними мені комфортніше спілкуватися, ніж зі своїми земляками і вихідцями із сусідніх країн. Я мусив зізнатися собі, я так боявся відмови, що волів ускладнити собі завдання радше, ніж глянути страху у вічі». Але я зберуся із силами, подолаю тривожність, худко назбираю п'ять днів, а тоді чим швидше сховаюся на своєму безлюдному пляжі. Я роззернувся. На вузьких тротуарах головної вулиці сновигало багато перехожих. Хтось виходив із художніх галерей, хтось заходив у гарні кав'ярні з постколоніальним дизайном, що його баліці робили навмисне для приїжджих. Із заходу люди ходили обережно, пильнуючи, щоб не наступити на розставлені жертвопринесення. Треба кидатися сторч головою, питати в першого ліпшого те, що спаде на думку, тут таки переді мною. Виринула гладка американка, білявка, вбрана в турецьку спідницю і яскраву рожеву блузку із глибоким декольте, що відкривало пишний бюст. Вона вийшла з кафе, морозива і тримала в руці великий ріжок із щедрою порцією пломбіру. "Який у вас чудовий морозиво", сказав я їй. "Смакота", озвалася вона, і в її очах запалав вогник гурманки. Великі повні губи жінки блищали, морозиво розмазалося навколо рота. Дасте спробувати? спитав я, напружившись. О, ет який хитренький, мовила жінка із пожадливою посмішкою, і очі в неї заблищали. У її погляді я прочитав, якщо лизну морозиво, в яке вона вгризалася, для неї, то буде замалим непоцілунок у засмок. «То як, дасте?» «Та вже й дам мій красунчику», – відповіла вона, наблизившись до мене і поїдаючи мене очима. «Ні, я пожартував, пожартував», – заперечив я, силкуючись розсміятися. «Та не бійся, можеш спробувати, нужбо!» «Ні, дякую, я попросив просто, щоб гаразд, до побачення смачного вам!» Я полишив спантеличину жінку посеред тротуару. Вона так і заклякла, стискаючи в руці ріжок морозива, що поволі стікало її грубими пальцями. Ще одне фіаско. Та ще й зі супутніми втратами. Я був червоний як рак і сердився на себе, що міг мимоволі образити людину. Я пришвидшив ходу і звернув ліворуч на першому повороті, що трапився. Я кракував утоптаною стежкою, збираючись із думками. Я намагався вигадати наступне прохання і тут побачив дерев'яну браму із вивіскою брінжа Лівіта. Я підійшов ближче і крізь густі зарості угледів кілька захованих серед дерев бунгало готелю. Коли я стояв біля воріт із брами, вийшло двоє туристів. Даруйте, звернувся я до них, ви живете в цьому готелі? Так. «А я приїхав зі східної частини острова. У мене машина зламалася, і її будуть лагодити до завтра. У мене немає стільки грошей, щоб переночувати в готелі. Соромно таке просити, та, може, ви згодитеся, щоб я поспав цю ніч у вашому номері? Не хочеться провести ніч на дворі». Вони здивовано перезирнулися, а тоді один мовив. «У вас машина зламалася?» Так. А ви не просили механіка поселити вас на ніч? Ні. Люди тут дуже гостинні. Може, він прийняв би вас у себе чи порекомендував би вас комусь зі своїх сусідів? Я б із радістю допоміг, але номер у нас доволі маленький. А хочете, я запитаю в готелі. Ми живемо тут уже вісім днів. Нас добре знають. Номери всі зайняті, як мені відомо, але персонал без сумніву має знайомих, що погодяться прийняти в себе приятеля, клієнтів. Та ні, якось викручусь, дякую. Це дуже мало з вашого боку. Як собі хочете, «Та ні, якось викручусь, дякую, це дуже мило з вашого боку. Як собі хочете. Усе одно дякую. Щасти вам!» «Дякую, до побачення!» Прокляття. Хіба не можна просто сказати ні?» Тивлячись їм у слід, я починав розуміти, що завдання буде складнішим, ніж я гадав. Аж ось із готелю вийшов ще один турист, і я вже намірився звернутися до нього з тим самим проханням, проте спинив своє поривання, завваживши його манерність, стиль одягу, жіночні риси обличчя і сережку у вусі. Я побоювався, він може прийняти мою пропозицію. Вернувся на головну вулицю, усе ще запружено народом. Треба було вигадати щось таке несосвітнє. Щоб люди не могли не відмовити. Так, думай, думай, гроші, точно, треба просити гроші. Коли мова заходить про гаманець, люди насторожуються і робляться більш прямолінійними. Я підійшов до входу поштового відділення і звернувся до першої людини, що вийшла. Жіночка років 50. Сиве, короткострижене волосся, зовсім не жіночний стиль. Із тих суворих дамочок що з легкістю кажуть ні, ідеальна здобич. Вона мені вже подобалася. Вибачте, що торбую, мені треба терміново зробити важливий дзвінок за кордон, а грошей із собою немає. Чи не будете ви такі ласкаві дати мені 50 рупій, щоб я скористався таксофоном на пошті? Вам треба зробити терміновий дзвінок? Перепитала вона владним голосом. Так. І куди ж? Наморщивши чоло, жінка дивилася мені просто у вічі. У Сполучені Штати. Довго будете розмовляти? Я почувався наче на допиті в поліції. Та хвилин п'ять, може шість. Ходімо в мій готель, звеліла вона. Це тут поряд. Я користуюся готельним таксофоном, маю передплачену картку, що обійшлася мені дуже дешево, але я можу вам виділити три хвилини, не більше. Вам доведеться засікти час на годиннику. На жаль, цього замало. Ви згодні на шість хвилин? Я себе не впізнавав. Раніше б я ніколи не наважився таке попросити, тим паче вдами» що вже без того ласкаво згодилася вирушити мене, незнайомця і віддати три хвилини зі своєї телефонної картки. «Упевнена, ви вкладетеся в три хвилини, ходімо», – мовила жінка і потягла мене за собою. «Навчитися говорити по суті – це дуже важливе вміння в житті». «Очевидно, всім хотілося давати мені життєві поради. Ні-ні, але я не хочу вам заважати аж так, щоб йти у ваш готель. Не турбуйтеся, я щось вигадаю». «Ви мені не заважаєте», – заявила авторитарна жінка, упевнено крокуючи вперед і показуючи мені шлях. «Але ж вам, напевне, і самій потрібна картка. Я не хочу забирати ваш запас на комунікацію». Ну все, годі цих метафізичних питань. Я б не пропонувала, якби це створювало проблеми. За 10 хвилин я вже набирав домашній номер і вів квапливу бесіду зі своїм автовідповідачем. За 2 хвилини я повісив слухавку. Ви мали рацію, вистачило навіть 2 хвилин. Чудово, то як залагодили свою справу? Поцікавилася жінка тоном контролерки, що приймає завершені роботи. «Так, не знаю, як вам дякувати. У такому разі не дякуйте. Добре, ну тоді до побачення. Гарної вам відпустки. До побачення. І пам'ятайте, у житті треба вміти домагатися свого». Жінка дивилася мені вслід, а коли метрів за десять я зирнувся, сміхнулася – Схоже, вельми задоволена собою, вона й не підозрювала, що діяла, супереч моїм інтересам. Зажурено я пішов до найближчої кав'ярні освіжитися. Такими темпами мені знадобиться тиждень, перш ніж я назбираю п'ять днів. Я був пригніченим, та, переступивши поріг закладу, умить відчув, як спокій, йогіс, Контрастує з моїм станом та гортає блаженством, цім'яне світло, елегантність дерев'яних венеційських жалюзі, низькі фортелі, низькі столики, тиха музика. Шабана, яхії, клієнти перемовляються пошептом, ідеальне місце, де я можу спинитися на кілька хвилин і відновити сили. Замовив холодний чай, умостився на одному з фотелів і відчув, як сходить напруженість. Дозволив собі ненадовго заплющити очі, видихнути, випустивши повітря, що накопичилося в легенях. Скидалося на те, що я от уже годину затримував дихання, забуваючи видихнути. Повітря, що вдихав мій ніс, у цьому закладі освіжало. Приємний запах чаю – Упереміж із пахощами фіміагму мене заколисували. Це повітря сповнювало мене блаженством, тиснучися крізь дихальні шляхи у кожну мою жилку. Неначе у невагомості я на мить застиг отак, очищаючи душу. Розплювши очі, я побачив примару, молоду жінку, що сиділа на пуфику в кількох метрах від мене. Я ладен був заприсягтися, що коли ввійшов у кав'ярню, цієї жінки не було. Хіба що вона сиділа тут, але через моє сум'яття була для мене невидимою, аж поки я не розслабився. Вона була дуже худенькою, і розглядаючи її профіль, я замилувався природним вигином. Вузької спини. Довге русяве волосся, підібране на потилиці. Витончена шия стала мені перед очима. Сидячи за низьким столиком, жінка занурилася в книжку і правою рукою машинально помішувала ложечкою чай, що парував у горнятку. Я дорого спостерігав за жінкою, захоплюючись її природною грацією. Вона перервала читання і піднесла горнятку до губ – гарних, пухкеньких губок, що навіювали мені асоціацію з малиною. Жінка поставила гарнятко на столик і граційно повернула голову в мій бік. Її погляд зупинився на мені. Так, ніби вона давно знала про мою присутність і лише чекала слушної миті, щоб звернути на мене увагу. Наші погляди зустрілися, і ми не зводили одне з одного очей довгий час, що видався мені вічністю. Її очі так зачаровували, що я не наважувався навіть кліпнути. Мені здавалося, що відстань між нами зменшувалася, неначе від зуму фотоапарату, а все навкруги ніби поринуло у туман або зникло. Мене оточило небуття від вируху краси. Від погляду, що затягував, як чорна діра. Музика на фоні ніби віддалялася і водночас, здавалося, лунала в мене зсередини. Молода жінка не всміхалася, незворушне обличчя, тільки її витончені ніздрі ледь помітно тремтіли в ритмі її дихання. Годі було намагатися вгадати думки жінки, зрозуміти, що означав її погляд мить, яку ми переживали, виходила за межі будь-яких думок, слів, розуміння. Її душа говорила до моєї душі, і та їй відповідала. Йшлося тільки про наші душі, і марно було шукати значення того, що було вище за нас, та й мені нічого не хотілося, і нічого я не потребував. Я вже не був собою. Я вийшов за межі себе. Мабуть, на якусь мить я опинився в тому вимірі, де людські сутності зустрічаються, спілкуються без слів. Час для мене аж так викривився, що потім я не міг сказати, скільки це все тривало. Наш зв'язок перервав офіціант, що приніс мені рахунок і заговорив до мене. Я мусив відповісти – пошукати гроші, заплатити, забрати решту, а тоді глянув, і її вже не було. Вона щезла так само, як явилася. Я відчував, що марно шукати її, вибігати на двір, розпитувати людей, знайти її, мати з нею стосунки, говорити з нею. Усе це лише приземлило б те, що ми пережили на більш духовному рівні. Неможливо додати щось, до довершеності, не порушивши її, не віддалившись від неї і, зрештою, не втративши її. Хай там як. Довершеність не може слугувати фундаментом для стосунків. На ній нічого не збудуєш. Життя усе, що завгодно, тільки недовершеність. Я ще трохи побув у кав'ярні Йогіс, а потім згадав про своє завдання. Тоді вийшов і протягом наступної години звертався до багатьох людей із різними проханнями, дедалі більше, опускаючись до неприйнятної поведінки. Утім, я жодного разу не добився чесної і грубої відповіді «ні». Люди або почасти погоджувалися на мої прохання, або намагалися опосередковано все ж якось зарадити моїй вигаданій проблемі. У кінці дня мені зробилося дуже прикро, адже я твердо намірився добре виконати це завдання. На щастя, на розі вулиці я помітив людину, яка мала врятувати мою честь, щоб я не мусив вертатися до цілителя, шилом патоки хопивши. «Гансе, Гансе!» – погукав я здалеку. «Гансе, можеш позичити мені грошей?» Я вернувся у своє бунгало, смакуючи легку перемогу. Уперше в житті я відчув задоволення, побачивши, як у розмовника обличчя похмурніє, погляд крижаніє, брови супляться, на перенісці залягає глибока зморшка, губи стискаються. У мене було таке враження, наче сцена розгорталася в сповільненому темпі до неможливого сповільненому, що дозволяв насолодитися. Кожною мілесекундою, одною картинкою за другою, і кожну я досі пам'ятаю так, наче то було вчора, бачу, як розтуляється гансо в рот, і щойно язик опускається з піднебіння, лунає сухий звук, що, як батіг, розсікає повітря магічним ні. Цього слова я розпачливо домагався ціле пообіддя. Шкода, що я не зафильмував цієї сцени, щоб перед тим передивлятися знову і знову. Я ледве не впав навколішки, звівши руки і погляд до неба, як то роблять тенесісти-чемпіони, коли забивають вирішальний м'яч у фіналі турніру великого шлема. Я ледь не кинувся Гансові на шию, ледь не розцілував його з очі. Удячності, та обмежився усмішкою. Я мовчки дивився на нього, задоволено очікуючи, як він почне пояснювати свою позицію фальшивими виправданнями чи примітивною мораллю. Коли я сказав, що то був жарт, що мені не потрібні гроші. Ганс засміявся у цім силувано сміхом людини, що зітхнула із полегшенням та не позбулася напруженості навіяний проханням. Окрилений перемогою, я не збавляючи темпу, кинувся закріплювати успіх. Зателефонував у туристичне агентство Кути, де мені чітко сказали, що ні, неможливо змінити дату мого відльоту, не стягнувши із мене збір у сумі 600 доларів. Ще ніколи кепська новина не приводила мене в такий гарний настрій. На хвилі ентузіазму я дозвонився до колишнього директора. Я не подумав про різницю в часі і, схоже, витяг його з ліжка. Він говорив сонним голосом, у якому звучали стурбовість, Нотки. Як завжди, коли телефонують серед ночі і ти намагаєшся збагнути, що ж жа за жахлива новина змусила людину розбудити тебе о такій порі? Я захоплено розповів колишньому керівникові про свій проєкт. Незважаючи на конкурс, між моїм піднесеним настроєм і його сонним станом. Він вислухав, не перебуваючи, і коли я запитав, чи згодиться він виділити трохи часу і поділитися зі мною особливостями досвіду, набутого на керівній посаді, він погодився. Вочевидь, із полегкістю від того, що я телефоную не для того, щоб сповістити про смерть його бабусі, чи вибух у його школі внаслідок теракту. Два з п'яти. Зрештою, достойний результат, як для новачка. Упевненість і умиротворення заполонили мене, коли я дістався свого пляжу і присвятив там вечір другому завданню, уявляв себе в ролі фотографа, прислухався до своїх відчутців у новій професії. Нічне купання подарувало мені блаженний час – коли після виснажливого, але переможного дня я скинув напруженість, розслабився і віддався щастю. То як? Збирати ні. Виявилося так само легко, як ви собі уявляли? О, ні, змушу зізнатися, зовсім не так легко. Цілитель усміхнувся, незмінно сидячи на циновці в позі лотоса. Я дивився на нього тішачись, що маю щастя знову сидіти поряд із ним. Мені подобалося його умиротворене, незворушне обличчя. То було лице людини, що вже нічого не чекає від життя, нічого не прагне, не має особливих бажань. Людини, що вдовольняється лише тим, що існує в цім світі та передає свій стан душі іншим, пропонує модель життя, яку, мавши бажання, можна наслідувати. «Люди, що бояться відмови, – продовжив цілитель, – абсолютно не усвідомлюють, що нас рідко відштовхують. Ба більше!» Деколи відмову отримати складно. Загалом усі люди радше схильні допомагати, не розчаровувати, робити те, чого від них очікують. Саме страх перед відмовою призводить до того, що нам зрештою справді відмовляють. Відповідно до механізму дії переконань, про який ви тепер добре знаєте, це правда. Навчившись звертатися до інших і просити те, чого нам треба, ми відкриваємо собі цілий всесвіт. Життя – це відкриватися іншим, а не закриватися в собі. Усе, що дозволяє налагодити зв'язок з іншими людьми, є позитивним. Я подумав про те, як звернувся до Ганса. Зрештою, то була приємна мить для мене, та й взагалі я мусив визнати, що ця людина викликає радше співчуття, ніж зневагу. Гадаю, ви справді маєте рацію. Добре, а чи вийшло у вас уявити себе тим, ким ви плануєте стати? Власне, я хотів поговорити з вами на цю тему. Маю із цим одну проблему. Це добре, що ви її усвідомили, перше, ніж узятися за ваш проєкт. Так, безперечно. Коли вже треба, то в чому полягає проблема? Коли я уявляю себе в ролі фотографа, тобто митця, я зовсім не почуваюся у своїй стихії. Що саме вас бентежить? – запитав цілитель тоном, що заохочує довіритися. Річ у тім, що я з такої родини, як би це сказати, у нас шанувалися тільки інтелектуальні професії, мої батьки підштовхували мене, Отримати вищу освіту, гадаю, у мене й вибору особливо не було. У моїй родині тебе поважають, якщо ти науковець чи викладач. На цьому перелік шанованих професій майже вичерпується, решта вважається менш серйозними. Отже, фотограф. Вони мають право на власну думку, а ви маєте право робити в житті те, що хочете. Звичайно, і зрозуміло, що в моєму віці я перед ними не звітую, але для них це буде шок. Я боюся їх засмутити. А зараз вони сумують через те, що вам не недоподобив ваш фах. Вони приїжджали морально вас підтримати? Та ні, не було такого. Якщо вони вас люблять, як гадаєте – Чому нададуть перевагу, щоб ви були нещасним викладачем чи фотографом, який сяє від щастя? Ну, якщо з такого погляду. Це єдиний можливий погляд, якщо хтось любить людину, тільки коли вона поводиться відповідно до його ідеалів. Це не любов. Саме тому я вважаю вам нічого боятися, коли йдеться про тих, хто вас любить. Навіть у рутині, де панує любов, кожний повинен жити своїм життям. Добре врахувати те, як ваша поведінка вплине на рідних, щоб їм не нашкодити. Та все ж ви не можете завжди рівнятися на їхні бажання, а тим паче на те, чи сподобаються їм ваші вчинки – Кожен відповідає за власні вподобання, ви не несете відповідальності за думку іншого. Цілитель безсумніву мав рацію, але дещо не давало мені спокою. Я от починаю розуміти, як родина мене отруїла, хай як я захоплююся